Che gaude, Larrugorrian irratsaioan astelena dugu gaur berriz ere. Gaueko bederatzi terdiak pasa berri dira eta orria 22 duzue, gaurko eguna. Eta bueno, gaur goian e, Larrugorrian ekipoaren e, ekipotik bat ego izango da, baina hala ere irtsaio ederra egiten saihatuko gara eta horixe. Gure lagun Fidelarekin Marvin Geirekin, gotzeko zaituztegu, kurrengo minutuetan seksual hili nabestia duzue. Bueno, eta badakizue, gurekin harremanetan jarri nahi baduzue, baduzuela aukera e-mail bidez, eta gure e-maila larrugorritjan arroba jemail puntukum da, e, larrugorritjan biterekin idatzi, eta hori se, Bertan, e, bueno, ikusi alde, e, idatzi alduzue, zuen e, historia erotikoak, zuen olerkiak, zuen pentsamenduak, zuen e, galderak, iradokizunak, abesti guztokoak. Beti ere erotikarekin eta seksoletaterekin harremanean dagoen edo gura edo desio, gurekin bueno, laikar maite maiteko genuke. Eta horixe xe, bueno, posa haramertan jartzeko lehen aukera duzue. Larrugorritxan gmail.comen bidez. Gero bestetik ere baduzue e, Facebook horri ederra. Eta bertan, Larrugorritxan txaintiakun e, jarriz gero aurkituko gaituzue. E, ez dakit gurekin dolaritzareten sintonizatzen, baina, bueno, interreten bidez balin ma da. Eh? Badakizue txaintiakun.comen horri aldea zaudetela. Eta badakit ere, streaminga zuzenean entzuten ari zaretela. E, bestikan ere, noski, e, gure e, frekuentzia aldatu dela jakingo duzue edo agianez. Eta frekuentzia aldatu dela, e, bueno, aldatu denez, e, emis, e, bueno, frekuentzia berri esamberko goizu dugu, ezakit nore ariko zaretan entzuten, baina e, jakin dezazuela. Bederen, eunda zazpi punt, Eundazazpi puntu bian eh? gaudela, lehen eundazzei puntu sortzian izan gara, baina mono, lizentzien asuntoak direla eta orain goz eundazazpi puntu bian izango gaituzue zuekin. Eta horixe xe, eh, bueno, baituzue bide desberdinak. Eta baita ere, gainera telefonua. Telefonua duzue bederatzi lau iru, iru bi, bibost, bi Bederatzi lau iru, iru bibost eta zuzenean eh hitze egin dezake zurekin eta bueno pues la en e-mailiez eta ezan dezake zen berdinia telefono zere eh e, prest elkar cholarte e, pasatzeko eta horrengo ordu bete goxo honetaz gozatzeko eta gozapen horrekin e, jarraitu izateko artista eder bat daukagu eta artista eder honen ondoren e, Bueno, poesia eder bat egingo dugu. Hola, behar bada, su, sumatutako poesia bat edo. Ea, nola teratzen den. Horrengoz, goxatu, suspira i konspira abestiarekin. Doktor, deseo. Yeah, yeah. Yeah. videoklipa ikustekoa kontzertua zuzenean legeroak mediak eta bagoak No importa mucho que seamos calvos. No importa mucho que tengas celulitis ni que tengas tripa. Joder, ahora vamos a tener que dar alguna calla. Somos otra cosa más hermosa y más bolosa. Sin pasarme de hippie, pero somos otra cosa más hermosa. Por mucho que nos digan que lo hacemos todo fatal, no es verdad. Ahora, fíjate. sexuales probar primero con el dedito y luego un poquito más. No hay ni tú, ni yo, ni el otro. Y ahora somos otra cosa más golosa, más hermosa. soy instante ya somos otra cosa más sol Genuen gure doktor de seoren suspira y conspira a esti erotikoa eta nola ez da besti horrek gure irratsajoan kabidea daka kabidea espeziala daka eta bueno eh honetan poesia bera eztoa baina baidoa artikulo eder bat poesia ahots poesiaren ahots erotikoa izena duena eta hausia dio, honek, erreporta itxiki bat, bueno, zahalduko dizue guzu behi. Euskal poesia erotikoaren desira placer, hilero eta zortzi, zero zortzi, antologia, argitaratudu txarapartak. Eta bera Bertan Egonda Jimenez, Estakona, eta Muñozen, e, bueno, posbilduma edo lana. E, gordi nagoak, dira? Zuriagoak eta iradokitzaileagoak. Era guztietako olerkiak a e, arkitu hitzak bertan, eta eu poes Euskal Pehozia erot, erotikoaren antologia deitua da. Edorta Jimenez, e, Igor konna eta jesunen Muñoz, idazle hauek azken berogi urteotako poesia erotikoa aztertu dute eta horrekirik esango uratxunekin euskarazko lehen poesia erotikoaren bilduma plazaratu dute txalaparta dargiteratxaren eskutik. Izan ziur, e, bera lortzen saietuko garela eta e, ona ekarriko dugula zuekin elkarbaratzeko izugarri politi izango dela ziur naiz. Bai jauna. Bueno, eta ainera antologia honen asmoa, etzan e, poesia erotikoaren definizio bat e, e, igortzea, ematea audio igorrek estankonak. Eta batzuetan erakusten duten horerkiak daude, e, bestetan disimulatu egiten duten poemak. Eta ia maitasun jainkotiar bati buruz ari diren poemak e, beste batzuetan. E, definizio zabaronekin e, egin, egin duten lana. Eta horregatik, ibilbide bat erakusten izan da beraien asmoa. Mila beratzi nondari horretazortzea urtean hartu zuten abia puntu, eta gara jartako John Miranderen oianune poemia, poema ezagun hori e, bueno, zabaltz, zabaltzera ditu dira antologia honetan. E, kronolejoki antolatu dituzte bilduma honetan poesiak, eta irogei eta iroita marri dazleren lanak e, bildu dituzte guztira. Irogeita mar, azepuska, nik uste dut hor horrendik batzu falta garela, eh? espontane batzu bezat bai. Eta, bueno, idazle batzuk behin bainago gehiagotan azalduko dira, baina, bueno, beste batzuk behin bainakarrik, eta beste batzuk ez ezkara agartu. Gure, bueno, pinitoak edo gure pousotxoak emango ditugu hortan ere, handik azte gara eta emango ditugu. Bueno, hemen e, diote beraiek emakumena hotxa entzun dela Euskal Poesia Erotikoan. Eta hori polita da ez, hau da emakume okartzea podere hori eta indar hori, erotikotasun hori emateko euskal hizkontzari, ez? Jo, arrats, eh, arratsbi eh aberatxa, esango nuke. Eta bueno, a oso osos ezberdinak jartzen ditu bilduhonek pos erotikoa jartzeko modu ezberdinak eh, agerian uzteko hasmo edo eta, bueno, esan bezala aberatxa da liburu hau. Amaia lasa dugu eh aotx, zuri suriolatik hasita, eh, gero baita ere Omar Navarroren bulkada indartsua, Eta baita zinismorako lekua ere badugu Javier Montoiaren eskutik. Javier e, lete ere animatu zen, e, bere bera momentuan e, bueno, poesi erotik hori idaztera Eta mistizismoarekin e, bukatzea nortu omentzuen edo, <laughs> hori dio estankonak. Bueno, guzti hauek e, liburu desberdin eta bilduma maizberdinetik jasotako olerkiak herkiak dira. Eta horietako askok antzturatik ere bereskuratutakoak direla dio edortak Jimenezek edapenik peindik izan ez liburu sari sari asko dago eta bueno eukidu gortxe eta hartitxo bat baina bueno Esaten du hemen, jarritzen du esaten, eh? edapen asko izan ez dute liburu asko daudela, eta gainera liburu horiek eh, saritu gabekoak izan dira. Eh, zenbat izan egongo dira euskal literaturan eta poesian saria irabazi eta gero gainera liburu argitaratu barren, isiltasunaren hilobian bizi direnak. Eh? Ba, Oiek ere harakatu eta antologiara ekarrena izan hiru iruartista hauek. E, badio, emakumeen ahotsak egin arrandia duela bilduma honetan lehen esan dugu bezala. Eta emakumei leku berezia eskaintzea da asiratikan antologi esatzeko irizpidetako bat. E, Josune Muñoz adibidez arduratu da emakumeen poesia harrakatzeaz. Eta gainera emakume honek uste baino lan gehiago horkitu du, zorionez? Nik gogoratzen nuena, berak dio hause, nik gogoratzen nuena baino zenago hitz egiten dute emakumeek asiratik egon gara, mantendu gara, eta gero tagiago gau du, gure desira berriro eta berriro ere ozenki entzuten da, horregatik ez usteera e, izan da. Bildu horretako harri-garriena makumena dela e, sango nuke, hori dio Ederta Jimenezek. Niretzat erotismuaren arloan emakume poetak gizonezkoen bataz bestekoa baino gorago iritsi iritsidea. Generoaren arteko ezberdintasunak ere agerian geratu direla uste du muñozek. Eta gure kasuan zentzumenek garrantzi handia dute. Nastamena, okimena edo usaimena oso presente daude emakumeen poesian eta hori da gukemen larrugorritianen bemenago iagotan zuei aholkatzen dizueguna zuen zentzumenak zabal ditzazuela ezkoaz gaizkigu ere eta monoa bueno, Euskal literaturarentzako zako ezimesteko liburua dela uste dute, bueno, pues, artista hoek. Beharrezkoa zen edozein literaturan behar da liburu bat poesia erotikoaren antologia izenarekin. Kubara Juan eta Badago. Galizian ere bai, Katalunean bestea imeste. Izan ere, noiz edo noiz denak senditu dugu horretara joateko tentazioa. Gainera, topikoak apurtzen ere lagunduko duen bilduma delakoan dira, hauek. Eta poesia erotikoa izan ezik, Euskal poesia orokorrean ezagutzeko tresna ere dela du Mikel Soto txalapartako, bueno, post denak. Eta azken amarkadietako zertzeladan nagusiak jartzen ditu bildumak. Zenbait autore, garrantzitsi bilduman ere ez badaude, eh? Azken Askemen aurtaudeakoll analolako mapa bat egiteko balio izan die eta noski badau dela hutsuneak baina eh bueno, Jonmarilekoak eta Berardo Atxagak e, e, beraiek egindakoa naiz ta posa por si izan, pues ez da, ez da gertzen, ez? Bilduma honetan, adibidez. Horregatik, ba, oso liburu gomendagarria da. Eta 78tik ona zer idatzi den jakin nahi baduzue irakurleo eta gaur entzulegazteok eta ezaingazteok poesia zaleak gulinazaretè eta literatura maitebarik baduzue ere pues asko hondatzen dizuegu euskal poesia erotikoaren bilduma eder hau Eta bilduma ederronen izena, desira placer, iroita sortzi, zero sortzi izena du. Eta antologia honetan bilatu izango dituzue, altxor, pilua, ziurri zan. Gukona ekarriko dugu, Hortaz ere ziurri zan. Eta, bueno, hemen zuekien ekarra ditugu, hainbat poesia erotiko. Beraiek ere, bueno, saietuko gara gonbidatzen, bai Edorta Jimenez, Edestankuna, edo Muñoz, eta ea zelortzen dugun. Behar bada, bueno, saio interesgarri letzateke beraiekin e, astelinen gau goxo eta bero batean, izatea, ea lortzen dugun. Bueno, eta gure enia goxo, goxo, goxoren ondoren eh, guazen eh, musika ederratekin. Ez nago oraindik amaitua. Ez dago hau orraindik amaitua. Soja taldearenada, Soldiers of Ja Army. Rigi pixka bat zuentzako. Eta artista Kaliforniano edo Amerikaren hauen eh, abesti ederrao. Goxatu, zazue, entzuleok, eta badakizue, gurekin erremertan jarri nahi izan ezkero, dugu larrugorritan, arroba, Facebook horri ere badugu, larrugorritan, jantxakun idatzi, eta telefonoa, telefonoa dugu, da bero-bero jarriko da, daitu ezkero, beraz, daitu animatuzkero, bederatzi labiru, irubi, bibost, bi iru, Eta bagoaz gaueko marrak ematera doa zenean aurrera <muchos> my eyes the one last time if i had known back then would i be living with today we might have stayed i can't get by Dugu, aitzama taldea Mugitu Bildumarekin Proiektu ederra da Proiektu hau Bueno, ez dakite, Mikel Mike Leibar Inigo agerrizabala Xabi eh, Barnetxea, Julen Apezetxea Tan erea solatxi egine da Eta bestia oso polita da Lambada Dantzatzen Dantzundur lambada Dantzundur lambada, danzando lambada. Oxe euskera ze, ederra. Son dou lambda la, son dou lambda la, en lambda danza ze. zure la rua o kitu eta choragu indanago. Danzando lambda la, Zatoz honantza, Espainiak eskua dabekia Nire gokutxo xoti, ez dakiz erduzun baina Nik lan badat zoratzena, danzando, danzando lan badak danzando Eta, bueno, musika politonekin eh, azpitik Badugu mendikaek eh, gauza gauza gauzak gauzak kodatzeko ere Gauko amarrak dira Eta... Bueno, tema aseri batekin joan gara pixka bat Eh, auxe, auxe dio. Bueno, badakizue, ezakiz, ezak izango duze, baina bueno, eh, bikotea ezkondu omen da frantzian, Eh, sexu berdinekoa direnak, bai? E, bai da, bat bada emakume transexuala eta eh ja ezkondua zegoena. Eta bere identitate femeninoa edo ja izan da, pixka bat, errekonozitua ofizialki. Eta, hortarako zer, pixka bat, pues, bueno, kontua da, aste eta diedo edola falta dela gobernu frantxesak, e, e, bueno, ba, nola da, igualitarioa edo berdinaren proposamena e, aprobatu dezan. Eta... Eta egia da, pues hori, azkenean, e, orduan hasiko dela bueno, parlamentu aldetikan e, tramitazio bat edo aldaketa hartarako, bueno, pues, e, mogimendu bat. Baina, e, epaik eta edo epai baten e, ondorioz, badago dagoeneko e, bikote bat, seksu berdinekoa dena eta ezkondua dena. Hau, e, nola gartu da? Ba, bueno, azkenean, e, bera, ezkondua zegoen... Ezkondu zegoen. Gizona berazenean emakuma honen izena orain Chloe Avril Long genuke eta Chloe zegoenezkoa beste emakuma bati Eh gizona zen eta Chloe orain Chloek e, egin du eh bueno, sexualdaketa deituko detu, genukena edo dioguna eta sexualdaketa horren ondore berak eskatu du eh bueno, pues reaxinación reaxina, de ondoren eskatuzun azkenean tribunaletan pues, eh, errekonozimentu legal bat, bere identitez femeinaren aurrean. Eta horretarako frantzia bederen, horrendikan eh, ere behar da autorizazio judizial bat. Eta, eta bueno, horako pues, gauzekin eh, egia esan ez dugula eh, aurrera askar askar egiten, baina, bueno, zerbait bada, eta ezin dukatu eh poreki bali manda ze kausak ere badoazela eta holako makumeei hey, esker ba ausak, pixkat e, bueno, pues, notizia eh bueno edo hori atzaten dute jende artera eta jendea esanazten du berriz ere dagoen realitate horretaz beti azten azten omen gara eta bueno, pues, beste realitate batzuk ere bizi direla ez eta hor e, markatu behartu du normatasun batera iritsi daite daitezen eta jo Pues, egi esan, eh, emakume honek egindakoa dakoa, txarogarria da. Eh, gainera, bueno, esamehar da, eh, bueno, autorizazio hori edo, eh, bakarrik maten ziztaien persona, bueno, celibater, esaten eh, dame zela frantxesez, ez so, eh, soltero direnei ez, ez daudene bikotean ez daudenei ez. Eta horregatikan, hori, horren arrazoi abakizu zein zen, Bueno, arrazoia zen sexu berdineko eh pertsonen arteko eskontza hori e, ekidin zedin. Horixe zen arrazoia. Eta bueno, kasu honetan bezat eh e, bueno, ministerio fiskala ez da honen ez kontra jarri eta bueno, naiz eta bueno, beste tribunal batek eh zion E, azkenean e, bere ateratzen garaie Emakume hau eta azkenean ba horixe. Bere identitatea femeninoa e rekonstruo da. E, eta gainera badituzte bikoteo, bueno, bien artean badituzte hiru hiru ume. Eta, eta ez dute zertan e, bueno, pos, e, bikotea e, ba, berriz ere banandu, ez. Zekontuazen, eh, kasua boetan berriz, banandu bez, izaten duzula, beste bestumudu batera egiteko gauzak, eta kasua honetan, ezkonduak ziren aurretikan, irumez ituzten, eta gizona, gizonezko horputzazuenak, orain emakumezko reaksinazioa egin ondoren, bueno, pues ezkontza hori eh, validatu dute, bera emakume izan da, eta beste emakume izan da. Eta, jolin, pues ole, ole, eta apa. Eta gainera praktikan, hori ez, lehenengo matrimonioa, lehenengo ezkontza lirakete e, e, legalki, frantzian, e, bueno, errekorezituak izango liratekenak. Kloe e, eta magi. Eta, bueno, esaten dutenez beraiek, bueno, pues, e, mm, eskontza denontzako, eskontza berrintasunari e, errekorezmentu egiten dio. Eta... Gure esotasunari edo, a modu berdinean, e, sesu bereko bi e, gure so direlako. Eta ez dudalako, zertan, nire irintretea e, aldatzeko, dibortziatu beharrik. Eta oso pozik ziren e, bi emakuma hauek. E, beraien egoeran, egon ditezken beste persona batzuei, berdina opatuz. Eta bereik esan dute ez, pues, e, liberte, igualite, galite, fraternite hori, bueno, pues, azkenean modu batera bereik sentitu dutela. Eta horixe. xe, bueno, pues, berea pozgarri izan den notizia hau, entzako pozgarri izan dada gila, eta jende asko joan daila, edo behar duen jende guzti hori joan daila bide horretetikan. Eta, eta hori ez, holako lurralde askotan, oraindik ere? bueno, Ba, ba Ola Davidzan e, jende auk ere gogor burkatu dezatela e, bere eskubideak e, bueno, pues, erresto izan daite zen eta gukemendik ere gurea egingo dugu horri dena horri denari ahotsa emateko. Eta gaurko honetan Domanzanas.com webguntanaldizi e, bueno, pues, hau jaso dugu eta zuekin elkarronatu lehenengo aldiz, Frantzian errekon ostuak dira sexu berdineko hezkontza. E, E jodizia kiorengoz, gero parlamentuan. Aurrera ba, pixkanaka pausuak, emanez. Nire laztana Nire laztana abestiarekin Gutsi barru izango nahi zeta zu nirea Nire laztana Nire laztana su Gutsi barru Nirea Nire lastana Nire lastana Nire lastana Aldak eta Radikala izango dugu Abesti erotiko erotiko erotiko erotikoa oso erotikoa Eta, bueno, asko maite dudan talde bat Horain, notizia frantxez fran bat ekin erikinan. Eta notizia frantxez uh, izan denez, bueno, aizlari frantxez bat izango dugu. Viva la fete taldea da. Eta noir de sir, abesti erotiko potentea. Eta horixe la se monte ver. Zé la mani. Hola, hola yedá manía, hola yedá manía Esta su esquí maratoco uh, Une erótico oh. Ah Ah hau txea, eh? Bueno, mamakuma hau lehen modelo izan modelo zen, berau eta, bueno, bere abesti, abe, bueno, bere izena ez dute gogoan orantxe baina, bueno, vive lafet noa desir, noir desir, jarri eta abesti ederrau berriz ere gozatuar izango duzu ziur naiz. Eta, bueno, badago e, bueno, badago beste notizia bat edo beste hauza bat emendik komentatzeko zuekin ere e, badugu hemen e, azkenean notizia bat e, aburreko asteburuan pasatu dena eta aintzen ere e, bueno, urriaren hogeian e, transeksualitatearen despatologizazioaren e, kintza egun internazionala genuen, eta OMSak e, munduko osuneren erakundeak oraindik ere transexualitatea gaistasun bezala kontsideratzen du. E, hau bada jaieruaren aste hau honekingoa zela ueltan eta bueno, bon, pues esan dugu hemendik ere hau ez dela horrela, horrela ez dugula kontsideratzen denik. Eta ez dela enfermedad edo gaistasun mentalen e, listako parteide eta azkenen diskriminaziorako E, bueno, bidea besterik bideabe astrik ezego irekitzen eh eta e, bueno, horren ondorioz ba, edo horren kausa edo bidean sofrimentu bat e, da bide guztierren prozesuaren eh muina eta hortarako eskubirik ez dagoela esaten dugu hemendik ere eh bueno e, gainera e, gauzabek e, nahikoa ez izanda izan arren hola hau esetarekin badirro ez dela nahikoa, baina, bueno, kontua 2000 amekarren urtean e, Europear Parlamentuan irikitzela e, resoluzio bat OMSI eskatuz e, kalifikazeria aldatuz edin. Eta, bueno, pues herrialde e, askotan, jende askoari da iniziatiba horiek e, impulsatzen eta egia esan arren iniziatiba horiek impulsatu garen orain dikan e, OMSIak ez dio Ez di horri aldaketarik eman, eta horrendik ere transeksualitateari despatoloizia izaziorako bideo hortan zati luze bat geratzen zaiola e, adirazten dugu, ez, omsek. Eta horregatik, e, bueno, narunbatean e, errebindikatu zen berriz ere iniziatiba berri hau, hau da, esigenzia berri hau, eta, bueno, ea... Bueno, ba, Ese jentzia berri honekin aurrera joan da, eh, zerbait lortzen den. Eh, emakume bat agertu zen, emakume estutu bueno, pues, bat edo, eh, registro zibilan konsultat eginez, eta bueno, eh, berai, berak esan zion, pues, eh, zer errekizitu behar zituen, eh, lege dikongertu batera, batera joateko. Eta... Eh, Sorry, azkenean, ezknean eh izango zuelako aliz, alna noiz eh, modifikatu eh sexua eta izen propioa ere baita. Eh, bueno, eta eh, bueno legiak dio eh bueno azkenan eh legietiak izan berko luke bueno berdin berdin parekide parekide, ez? eh tieso dire solekin diren bezala, ba baita ere lesbianekin, gaisekin, e, transsolekin eta bisexualekin, ez? Eta bueno, bide honetan oraindik ez nere buruka on ari dira, baina bueno, eh esan, izan e, bueno, neiko zeltasunak izaten dira buruko azeltikan aldaketa hauei bide emateko. Eta bueno, pues ella Aurreklaro matean izantzen diren reivindikazio horrek bidea pixka bat mozten dion, eh normaltasun bide luze luze honi eta ea ja azkenaren hortikan eta emendikan denbora batera ez egun hain arraro egiten. Holako terminoetan eta holako kontestuetan ibiltzea. Aurrera ba e, munduko interna egun internazional hori normaltasun badera joan gaite zen. Zi Eta, eta bueno, artista eder batzen ondoren notizie e, batzuk ere jaso ditugu eta poesierako unetxoa heldu egula esamero genuke gauari agur esanarretikan, oraindik habar nutu falta dira ere askar joaten da denbora eta oraindik ere musika pixkabazazaigu zuei... Bueno, a elkartzeko zabaltzeko, beraz, bagoa Iepa, hori xe genuen Rockshop talde maitea. What else is there? abestiarekin. Eta, bueno, David Waui dugu orantxe gurekin. The Dreamers abesti ezaguna. Eta honekin batera, kontatu nahi zugu, gaur zein izan den Madrilen. zein ustu duzu izan dena Madrilen. zein esango zenukete izan dena Madrilen. Yo, Spong. Spong, ez da Bob, Spong. Ez da Bob, ez, ez da Bob. Zein, zein zanagaur. Madrien, obispo bat, obispo bat. Seguro famusua dela. Ez da gizarratik? baite dugun ez... Bueno, pues, egun habetan ilekoarekin zabiltaten guztio i... besarka da goxo, goxo, goxo, goxo, goxo, goxo, goxo, goxo, goxo, bon. goxo, goxo, azten doa eta torren asteko aztena izango dugu Ilargi bete! Zeongi esperoan gaude. Gure efektua hasiko daia nabaritzen eta mm, mm, zeongi, zeongi, zeongi. Eta, bueno, bagoaz, bagoaz, harrangatuko dugu bestelamen geratzen, geratzen gara placer lainoetan bilduta. Mure betiko kidea azteka, badugu ere peskabat alderatzen hasia. Bueno, eta horaxe genioen, gaur zein izan da Madrilein bisitan esponj, izeneko obispo bat. Berak hausaten e, zuen, Eh, bera izango da, bueno, pues, eh, nahi zango nuke homofobo bat, bai? Homofobo deklaratua, bere burua, gainera, bai? Erretiratua eh, dago, obispoa da, amerikarra, eta erretiratua. Ezkondua dago, noski horre egiten duten bezala, como padre eta madre eta pastor eta gozekin. Eta bost eh, semea labaitu, e... Eh, Eta esaten dugu, kleroak e, ez dakala beti e, nahikoa jakinduria edo jakintza e, kondenatzen dituen gozen inguruan. Horiz amarda, eh? Boixe, ba, bera izan da ere e, Harvard e, Universituteko irakasle eta bono, konferentzia batzuetan e, parte, parte hartzeko egonda. Baina horren horretikan Espainiako lesbianaga eta transexual eta bisexualen federaziotik pasatu da. Eta berak dio azkenean, ba bueno, e, hola, labur, laburpi, laborki esaten duena da e, azkenean e, jainkoa dagola identifikatua bizitzarekin eta beraz eta beraz eh ba erakut, e, no esaten du hemen? Eh aurixe eh galdu dut denak eh izan josatu dutenak kolorea, generua, eh sexu orientazioa, izango dilerak izango dila modu batera do bestera kondenatuak e, Ba horixe, eta, eta inglesia katolikoa edo e, lotxatuko dela edo bueno arrepentituko dela Homo asasorei, e, bueno, pues eraso egiteaz, horixe dio beste o, perla batzen artean. Eta oso interesgarriaz, e, berakea pentsamendu aldaketatik zuen Eta hori bero batzeko da, e, jakinda ze sekta amontetan sartzen diren. E, eta beraien dotrina eta beraien balore eta etika ze bidetatik joaten den. Eta, bueno, pues... E, Beraien itzei, e, bueno, kaso egin nahi zendugu kasu honetan, eta John Shelby Spong obispo retiratuaren hitzak e, zuekin erkarratu ditugu. Eta esan, e, bueno, homo sortateak bide horri nahi jarratuko duela, eta prejuizio moraloiekin ea noiz e, akabatzen dugun, hori nere hitzak dira. Eta horrekin, eta beste musu bero batekin, mitorpe, korazon, abestia jarriko dugu, gure irratxaioa amaitu aurretikan, eta txintxo portatuzkero, poesia labur-labur bat espontaneua, izango dugu zuen artean. Hortxe, adiegon, eharrapatzen zuen abestiaren erdian. Mitorpe, nire bihotz, Valdarra Nerealú o Dolchua, yargibiziz, esperoan. Enredapo en la noche y de azul. Sexo, drogas y charaparta. Paseando por la misma calle solo. Estamos diferentes tú solo miras con el corazón yo actuo e pongo e demasiada razón y así no hay manera de que nos entre amor razón y corazón como quisiera aprender a mirar por tus ojos ponerme en tu piel mostrarte el prisma manchado por el que te miro Por el que ahora grito te quiero Cuantas cosas haberme cabe fa Zepain kontrarde Musukatu nazazu bihotzetik Begi barren eraino Begiak kitzikatu hitzazu zure eskuen Puntekin Eta busti nazazu Ankako azkazalen puntatik <tos> Iearen <tos> <tos> Lozapen eraino Alefezkoen <tos> Ezetu naiz, ezetu ere zure begien, begiradaz. Zure laengoak barru baino datorkit. eta ume ume, umel lumel jartzen hasi naiz. Busterik uttzeko zaiouztet datorren asteleen arte. Laruburrikan erratsaio koxo hau gustko ezen Bezarkada bat, eta jargibetean elkartuko garela kontuan izan. Gustuko izan duzuleakoan, orain izango duzulea izter, mirratxa jo berri eta eder bat, eme sutan izanekoa, eta emakumea eta musika lan duko du. Bituarpe korazon, bituarpe kabezita, area ocha zuen belarriak eta gure zentsuak elkar elkartu diren ordubete hau igaro denean eskerrik asko hor egoteagatik jan jakun irratitik besarkada bat la rugorri jan ye yeah!